Alhamdulillah Rabbil alamin ve'l-aqimete'l-mustaqimin ve la'a'dvena illa alal zalimin. Vesalli ve sellim alal mürseli rahmeten lil alamin. Nebiyina Muhammedun ve alihî ve sahbihî ve'n-tebâ'u bi sunnetihi ilâ yevmid-din amma ba'd. Amçı sändərsənimizdə la ilaha illa Allahı fozan amillərdən söhbət açmışdıq. Birinci 3 amil zikr olundu <gülüyor> ki, birincisi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 əamilə də dəlillərə gəldikdə isə Allah subhanahu təala buyurur: "Ey iman gətirənlər, Allaha onun elçisinə və sizdən özünüzdən məhiyyət sahiblərinə itaat edin fə fə fə və in tənazəətüm fi şey'in farudduhu rasul in kuntum tu'minun billahi vəl bir şey barəsində mübahisə etsəniz, onu Allahə əgər bir şey barəsində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 Və qad ümür ayikfrü artıq onlara taqutu inkar etmək əmr olunmuşdu və yurdü şeytan ayuz illəhum darən beyrə şeytan da istəyir ki onları çox bir uzaqlığa neçin düşürsün onları azdırsın. İsra surəsinin 60-cı ayəsi. Və Allah subhani təala buyurur ki bu ayədə yəni Allahın kitabına və peyğəmbər sallallahu əleyhi sünnəsindən başqa bir yerə mühakimə olunmaq şeytan tərəfindən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 Və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümumiyyətlə yolunu tərk edərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və tərk edərsə, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənhəzini tərk edərsə, ümumiyyətə vacibdir ki, həmin yolla keçsinlər. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu, mənhəzini tərk edərsə. Altıncı amil, beşinci amil nə idi? Nifrət etmək ney üçün nifrət edən kafirdir çünki nifrət etmək kafirlərin və munafiqlərin xüsusətidir. 6-cı amil mən istərsə bir şeyin din-i rasulü və səbəhə və səbə billahi və iqabə Kim al, peyğəmbərin dinindən bir şey istəza eləyirsə və ya Allahın savabına və ya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 Və məsisi olan kişilərdən biri deyir ki, kəzəbdir, yalan deyirsən. Kə və lakin nəkam münafıq, yalançısan, nəsən münafıqsən. La ukhdiran nərasulullah bu barədə peyğəmbər sallallahu əleyhi xəbər verəcəm onu. Və bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çatır və artıq Allah subhənəhu Quran nazil eləyir. Abdullah ibn Amr deyir ki, mən onu peyğəmbər sallallahu əleyhi dəvəsinin o ipindən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 Əl-əyətən əsəbiqətən əs ələl-ləzənə yəsxaruna və əstəəziunə billəzənə yaxfunə lixəhum və əltəzimuna bidin illə <Sessizlik> Yə bu iki ayə Hansı ayə? İki ayə? Hansı ayələr idi? <Sessizlik> Nəyə dəyələt edir? İsteza edənlə edir. Bu iki ayədir O şəxslər ki Saqqal uzadanlarla isteza edirlər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 Yəni, Allahın dini ilə gedənlərə və Allahın əmrlərini yerinə itirilənə məsxəriyə qoyurlar. Onlarla alay edirlər. İzə kənu yəstəhziunə bihim min əcl məhüm aleyhim nəşşərq. Əgər onlar onların, yəni dinin üzərində olduğuna görə onlarla isteza edirlərsə deyil, İzə kənu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 desək, susmaq çəkmək Ümumiyyətlə yəni, işte, ən birinci alimlərdən və Allahın dininə yapışanların istisna etməkdən çəkinmək lazımdır.